говорити про поширення українського антропологічного титу, обмежу поширення його рамками сучасної етнографічної території, заселеної українцями, досвідами людності, яка нею говорить українською мовою. Це відповідало народницько-лінгвістичній концепції з екатозненням народу і нації. Але це не збігалося з історичною дійсності. Никола Костомаро у свого часу спатьків свої дві русські народності підтримував спорідні місць новгородців з українцями. Він мав для цього рацію, оскільки державна територія Київського князівства з 10-12 століття відповідно до територіальних Суспільної Спасінки в цього часу розпогла... Це, саме по річках і водний шлях варях у Греки Визначав напрямок територіальної приналежності земель до держави. Тим-то цілком природня, що спільних антропологічних рис водилося б шукати не тільки в межах наявної для 19-20 століття етнографічної території України, але й поза її межами. Не тільки серед населення, яке говорить нині українською мовою, але й серед населення, яке нині цією мовою не говорить. Посилаючись на власні спостереження, можна ствердити, що на Новгородщині виявляємо як характеристичний для цієї території той антропологічний тип, що його волк назвав як властиво український, високих брахіцефалію, субрахіцефалію з темною пігментацією. Розкопки Городищ. За останні десятиліття в райках в Городську, в Вишгороді, на території Десятинної церкви в Києві, то, що дали цілком достатній, якщо не сказати, вичерпний матеріал для антропологічних дослідів і тим самим для цілком історично певних висновків про антропологічний склад населення України в цей період. 11-13 століття У цьому зв'язку перед дослідниками стоятиме завдання – з'ясувати місцеві відміни українського антропологічного типу в межах давніх племінних територій та відповідно до цього виявити ці племінні відміни серед сучасної української людності на тих же територіях. Археологічна постановка антропологічної расової проблеми розв'яже методологічні труднощі в гіпотетичному поки що перенесенні расових категорій неолітичної доби на сучасний склад українського народу з'ясує цілком конкретно на середині ланки між неолітичними расами Європи та сучасною людністю України. Без цього підходу розв'язання накресленої проблеми лишатиметься нездійсненим. Довкола таємниці. Улітку 1949 року українські еміграційні газети, що виходили в Західній Європі, облетіла приголомшлива звістка оголошення. Розшук. Прохаємо всіх, хто знав би щонебудь про долю відомого вченого професора доктора Віктора Петрова, повідомити листовну редакцію нашого часопису. Професор Петров вийшов дня 18 квітня 1949 року в годині 19.30 зі свого мешкання при вулиці Файліч-Штрассе 12 в Мюнхені до поїзду на Мітенвальд. У таборі Мітенвальд, куди він вибирався, його немає. Примітка 14 квітня – він зустрівся з найбільшими радянофілами української еміграції Юрієм Косичем та Ігорем Костецьким. До книжки автографів останнього занотував Був день і була ніч, День перший після Муру 14 -го, -го, 49 Домонтович. Мур. Це звичайно мистецький український рух об'єднання українських письменників. але… Про весь інскрипт Костецький писав «Я не знаю і ніхто не знає, що це значить».